«Ну, що без роду племені?» «Бомжі?» – здогадалась Наталка. «Вони, голубчики. Зайняли порожню хату. Здоровані такі, хоч уплуга впрягай. І за що тільки живуть, ніде не роблячи? А п'ють же, п'ють. Звідки гроші беруться? Правда, не всі такі розпиті. Воно, мій сусід, як прийняв дядькову спадщину – Ніхто й не бачив, щоб він горілку в лавці брав, а теж молодий, красивий. Тільки видач щось йому пороблено. Все сам та сам. Ні він ні до кого, ні до нього ніхто. «І давно він тут живе?» – спитала Наталка, затерпаючи. «Годів зо два, боюся збрехати, голова моя всихає. Що було за молодо?» – стоїть перед очима, як сьогодні. «А скажи мені завчорашнє? Думаєш і згадаю?» «А звати його як?» «Ти в мене спитай?» Виновато звалась баба Санька. «То поштарка знає. Підтиканша. Вона йому пенсію носить. Добрячу пенсію. У нас тут ніхто не заслужив такої. Видать був десь в особих частях. Облучився або що. Ото й комісували молодим. «Павло!» Знятямилась Наталка і ні про що далі не розпитувала. Вона вже три дні тут, у хаті, у дворі, через межу від сусіднього двору і хати, де живе її Павло, і не має нагоди його побачити. Та якби і мала, чи зважилася б показатись йому на очі. «Обережно, там його пасуть», – застерігала екстрасенсиха. «Гаразд, буду обережна, береженого і Бог береже». І вони подались на базар грітися в знайомій Павловій кафешці. Йшли вулицями засніженого Кременчука і не помічали ні вулиць, ні будинків, ні магазинних вітрин, тільки утрамбований тисячами підошов сніг під ногами, у багатьох місцях розковзаний дітлашнею на довгі вузенькі стрічки блискучого льоду, по яких Наталка не минала нагоди проїхатися з розгону. І тоді Павло мусив бігти поряд, підтримуючи її за руку, щоб не впала. Далі вона вже повністю покладалась на Павла. І він вів її, упевнено обираючи дорогу, лабон добре знаючи місто. А Наталка була тут усього кілька разів. Помагала мамі базарювати, приїжджала по підручнике, шкільну форму, при чандалля для креслення і писання. Базар на Юрміську вирувало. Торгувало, купувало і продавало, штовхалося, чиняло тисняву і розтікалося на всі чотири входи і виходи. І Павло знову взяв Наталку за руку, бо ще загубиться, і відпустив аж перед дверима кафе. А всередині їх обвіяло сподіваним теплом і недомашніми дратівливими запахами з кухні. Вони взяли по склянці какао і по шматкові бісквітного торта. Зігрились підкріпились і скоро вийшли але ще тут на базарі Павло на хвилинку зазирнув у магазинчик з вивіскою Веломото заскочила туди і Наталка і спостерігала як хлопець по хазяйському придивляється до велосипедів "У тебе є?" спитав Павло. "Ага, батьків. А я на весну хочу собі купити." Наталка сказала правду, та не всю. Велосипед у них удома справді залишився від батька, а сам батько вже два роки лежав на сільському кладовищі. Пізнього вечора йшов додому краєм дороги, його на шаленій швидкості збила машина і помчала далі, і ніхто в ній не здригнувся від скоєного злочину. Павло слів на вітер не кидав, і коли зійшов сніг і прилетіли з вирію журавлі й ластівки. Він і Наталка листом домовилися з'їхатись на велосипедах посередині відстані між двома їхніми селами. Далі зустрічі просто не могли не повторюватись. Вони втікали від допитливих поглядів сусідів і однокласників, переховували спільно таїну від рідних. То були їхні і більше їх хвилини. І тоді їм обом здавалося, що коли існує на світі щастя, то це воно і є. Бути одне коло одного на відстані руки, казати одне одному звичайні, невигадувані і насилувані слова, дивитись одне на одного очима, сповненими світлої радості і щемкого передчуття чогось незвіданого і манливого. Від села до села кілометрів із сім чи трохи більше можна їхати асфальтовою шосейкою, а можна й польовими путівцями. І вони обирали путівці, де обнаїжджену колгосми вантажівками колію, весело і заохотливо шурхотіли покришки велосипедних коліс, і струмінь зустрічного повітря, холодив обличчя, розпащили від очікуваної зустрічі з нею.